Alltså, du jag? jag tycker att han, han är en så riktig människa för sig. Ja, det är en stört riktig människa han är inne alltså och jag kan inte fatta att ni ska skälla på varandra egentligen ser ni ju så stört skjuna bägge två och så ska ni komma ihop er om allting ständigt och, och sitta och snacka förbi varandra och börja skrika och leva varför det? Varför, varför, varför kan ni inte få någon dialog Alltså farsan och son, Ni har det ju bra, du har det ju bra Alltså vad han, vad jag, vad vi vill säga till det. Halva jorden svälter Alltså Medan du, du, du köper djupfryser Och byter bil vartannat år och. Ja visst det Men jag kanske lite lättare Att vara glad åt välståndet än du Ja <laughs> för Jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg motsatsen Den här bracken Ja alltså, som du ser framför dig Jag har gått arbetslös Och som redan sagt så har jag gått på köksdörrar Den här stan och om jobb Och konkat med tvättkorgar för 75 öre Jag har jävlar i mig tikt om jobb Som en hund tigger efter mat I den här stan, i det här landet Och jag har gått med i snösvängen I dubbelknäpp kostym och utan överrock Och i lågskor för jag hade inget annat att ta på mig fattar och... du nu är det ju samma hjälplösa offer för systemet som då. Här är det inte det. Fast nu är du tvungen att vara konsument förstår du. Det finns ju bara till för att du ska tvingas eller du ska, ja, ska lura och köpa och ha en massa grejer som du inte behöver. Som du inte vill ha alltså, Fattar inte det? Ja, jag visar det. Men du om vi skulle ta och vända på hela kakan nu för en gångs skull va? Och nu är det jag som säger åt dig att du vältrar dig i välstånd, det gör du du vältrar dig i vårt välstånd i vårt in i helsike äckliga välstånd, där du luras så in i hästvedar, ja du luras förstår du. Du de hittar på dig åt dig att du ska ha solar som går hit Nej, förlåt, dit Lilla stumpen Och då tjejer över hela världen Ni slänger alla era gamla solar och köper nya Som på kommando Och sen, sen hittar de på att era popidoll De ska ha och hippydinger Ni ska ha likadant Och sen ska ni ha glasögon fast ni inte behöver Och sen ska ni ha stövlar som går hit Nej, förlåt, dit Lilla stumpen men sen kommer du hem här och skäller på mamma och mig För att vi har lurats att köpa en frysbox Och för att man mamma då pular in klubb i den där frysboxen va Nej men begriper du inte Att mamma och du ni är precis likadana du, Hon ser ju bara en annons i tidningen där det står Lättrimmat stekfläsk 12 bitar 40 kg Hon blir så lycklig som hon hoppar ut genom fönstret För att ligga i täten när konsum öppnar Så konsum lurar mamma konfektionsdirektörerna lurar dig och bensinbolagen lurar mig va vi blir lurade hela högen till välstånd och ni luras ännu mer ni luras i veckotidningar i de flesta filmer i många böcker att lyckan heter sex Hörru, på min tid fick man bara höra att man inte fick men nu står de förvande mig i ring runt omkring er och säger att fan ta er om ni inte sätter igång så fort ni kan och håller på så mycket ni orkar. Hör du, det har alltid varit andra i den här sexbranschen som säger åt en hur man ska göra. Man får aldrig bestämma själv vare sig du eller jag. Jag fick bara höra att det var förbjudet och du får bara höra att du måste. Och det är förvande mig, samma lyckokredikanter, hela eländet. Fast förstås är fast förstås, vad menar du? Du kan väl tänka efter lite fast. Nej jo. Jo Pillret va? Pillret är kanske lyckan Nej Pillret? Ja, inte alls som du tror alltså att man kan hålla på Hur som helst Som menar jag inte Utan Du förstår att Nu kan man ju själv bestämma När man vill sluta käka det Alltså, när och med vem man vill ha barn. Det är kanske en liten bit välståndslycka. Är det inte det, Farsson? Jo. Oh. <laughs> jo, det kanske är. Lilla pullen. Men ta vara på den chansen. Riktigt noga nu. Kan du det? Så tycker jag du kan gå ut i köket och hjälpa olyckliga fru Svensson med lättrimmat 12-40 kg för... Gubben Svensson har börjat bli sugen på välståndsstick.